Розділ 38. Порк викопав могилу ще напередодні, поруч з могилою Елен, і тепер завмер з лопатою в руці, за пагорком вологої червоної землі, яка невдовзі ляже на домовину. Скарлет стояла позад нього в плямистих просвітках вузлуватого, низькорослого кедра, окроплена гарячим сонцем червневого ранку, і силкувалася не дивитись на червону яму перед себе. Стежкою від дому йшли Джим Тарлтон, малий Гю Манро, Алекс Фонтейн і наймолодший онук старого Макре. Повільно й тяжко ступаючи, вони несли на двох дубових дошках труну з тілом Джералда. За ними, на належній відстані, чималим безладним гуртом посувалися сусіди й друзі, вбого одягнені і мовчазні. Коли вони ступили на натоплену сонцем стежку через город, порк схилив голову на лопату і пустив сльозу. І скарлет, мимохідь глянувши на кушеряву його кучму ще зовсім чорно кілька місяців тому, коли вона виїздила до Атланти, з подивом побачила, як у волоссі в нього пробивається сивина. Вона кволо подякувала богові, що вчора ввечері виплакала всі очі, тож тепер може триматися рівно, не даючи волі сльозам. Плач Сюлін позад неї дратував її страшенно, вона ж кулаки стискала, щоб не обернутися і не вліпити ляпаса в це розпухле обличчя. Це ж вона, бажаючи того чи ні, завинила в батьковій смерті, тож мусила хоча б заради пристойності стримувати себе перед обуреними сусідами. Ніхто цього ранку не озивався до неї і не кинув боди співчутливого погляду. Сусіди мовчки цілували Скарлетт Тисли їй руку, бурмотіли теплі слова Керін і навіть Поркові. А в бік Сьюлін, якщо й дивились, то так, наче зовсім її не бачили. Своєю спробою роздобути гроші від уряду Янки вона звела себе на рівень саквояжників і пристібаєв, ворогів, ще ненависніших ніж були недавно солдати Янки. Вона, представниця давньої південської родини відданої конфедерації, перекинувшись на бік ворога, Тим самим зганьбила кожну родину в окрузі. Учасники похорону, хоч і як пригнічені горем, аж клекотіли від обурення, а особливо троє з них. Старий Макре, Джеральдів приятель, ще з тих далеких часів, коли Джеральд перебрався сюди з савани. Бабця Фонтейн, що любила його, бо він був чоловіком Елен. І місіс Тарлтон, який він був симпатичніший за будь-кого з сусідів, бо, як вона не раз казала, один на всю округу міг відрізнити огоря від Мерена. Коли Ешлі і Вілл побачили насурмлені обличчя цієї трійці в затемненій вітальні, де лежало джерелдове тіло перед виносом, вони не на жарт тривожились і прийшли до кабінетика Елен порадитись. «Хтось із них, певно, скаже щось про Сюлін, рвучко мовив Вілл, перекушуючи соломинку. «Їм здається, що вони мусять це зробити. Може і так. Я тут не суддя». Але Ешлі мають вони слушність чи ні, а нам, як ми вже єдині чоловіки в цій родині, не можна буде цього промовчати. І почнеться колотнеча. На старого макра нема ніякої ради, бо він глухий як пень і не почує, коли на нього і цитнеш. А бабці Фонтейн ніхто на цілому білому світі не зможе завадити, коли вона дорветься до слова. Це ви знаєте. Що ж до місіс Тарлтон? То ви помітили, як вона крутить рудявими очима, дивлячись на Сью? Вона вже налаштувалася і тільки чекає нагоди. А якщо вони щось скажуть, ми муситимемо якось відповісти, хоч у нас і без того в тарі повно мороки. Ешлі заклопотано зітхнув. Норови своїх земляків він знав краще від Віла і пам'ятав, що до війни добру половину сварок і навіть пострілів в окрузі спричиняла місцева звичка промовляти пам'ятне слово на труной небіщика-сусіда». Здебільшого, це були вельми похвальні промови, але траплялися й інакші. Згорьовані родичі покійника часом у найшанобливіших словах добачали щось зовсім протилежне. І ледве встигали останні грудки землі впасти на труну, як щинялася звада. Через відсутність католицького священника похоронну відправу, скориставшись для цього молитовником Керін, мав вижити на себе Ешлі, оскільки від послуг методистських та баптистських пасторів Джонсборо та Фейтвіла родина делікатно відмовилася. Керін – католичка кударевніша від сестер, Дуже засмутилась, як це Скарлетт не здогадалась привезти з собою священника з Атланти, і трохи заспокоїлась, лише почувши, що священник, який приїде вінчати вілейсь Юлін, помолиться і на Джералдовій могилі. Саме вона, бувши проти запрошення протестантських пасторів сусідніх околиць, наполягала, щоб за цю справу взявся Ешлі і навіть позначила у своєму молитовнику, які саме місця йому треба буде прочитати. Ешлі стояв. Прихилившись до старого бюрка і думав. Тепер від нього залежить, чи все пройде мирно, але ж ця сусідська браття така запальна, що хто і зна, як не допустити до сварки. «Щось я не бачу ніякого виходу, Віле», – сказав він, койодячи своє ясне волосся. «Не можу ж я порішити бабцю Фонтейн чи старого Макре, або заткнути рота місіс Старлон. А найлагідніше, що вони скажуть, це те, що С'юлін – убивця і відступниця, і що, якби не вона, містер Огара був би живий. Клята ця звичка проголошувати про над небіжчиком – чисте варварство. Послухайте, Еш, спроквола мов віл. Мені байдуже, якої вони думки про С'юлін, але я не допущу, щоб проти неї щось було сказано. Перекиньте це все на мене. Коли скінчити читати з книжки і виголошувати молитви, і спитаєте, може хтось хоче сказати кілька слів, то подивіться просто на мене, щоб я міг перший почати. Тим часом Скарлет, дивлячись, як важко було носіям проходити струною через вузьку хвіртку на кладовище, і в думці собі не покладала, що можуть спалахнути якісь суперечки після похорону. На серці у неї свинцем тяжила думка, що, ховаючи Джералда, вона ховає чи на останню ланку, яка пов'язує її з тими проминулими днями, коли жилося так щасливо і безтурботно. Нарешті носії опустили домовини коло могили і поставили поряд, згинаючи і розгинаючи затерплі пальці. Ешлі Мелані і Вілу увійшли одне за одному загороду і стали за сестрами Огара. Далі за ними протиснувся ще дехто з близьких сусідів, а решта зупинилася по той бік мурованої огорожі. Скарлет вперше бачила їх усіх разом, і була здивована, і навіть зворушена, що зібралося чимало людей. Це було дуже мило з їхнього боку, коли врахувати, що багатьом із них довелося добиратись на своїх двох. Усього їх зійшлося п'ять чи шість десятків, декотрі з таких віддалених місць, що навіть дивно, як вони встигли і почути про похорон, і вчасно прибути. Тут були цілі родини з Джонсборо, Фейтвіла і Лавджоя, дехто ще й зі служниками-неграми. Прийшли дрібні фермери з-за річки і злидарі з глухих лісових закутин і жителі болотяної низовини. Болотники були всі здаровані, худі бородаті, в домотканій одежі та гінотових шапках, з рушницями на плечах, з тідюновою жуйкою за щоками. З ними прийшли й жінки, вони стояли, угрузнувши босими ногами в м'якій червоній землі, у кожної дрібка тютюну за спідньою губою. З-під старомодних капелюшків видніли жовтаві малярійні обличчя, а чисто випрані і дбайливо в їхні ситцеві плаття були накрохмалені аж до блиску. Ближчі сусіди зібралися всі до одного. Бабця Фонтейн висохла, зморшкувата і пожовкла, як стара обскубана птиця, стояла спираючись на свого костура. Позад неї були сельні Манро Фонтейн і фонтейнівська молода господиня. Вони силкувалися пошупки вмовити бабцю і навіть смикали її за поділ, щоб вона сіла на огорожу. Але все даремно. Чоловіка бабці старого лікаря вже не було з ними. Він помер два місяці тому, і відтоді ущіпливий жвавий повиск в очах старої майже весь погас. Кетлін Калверт Гілтон стояла один сем, бо й не могло бути інакше, оскільки чоловік її належав до призвідців трагедії – і своє схилене обличчя ховала під вицвілим капелюшком. Скарлет у подові побачила, що перкалева її сукня в масних плямах, а вкриті ластовинням руки не дуже чисті. Навіть під нігтями видно було чорні дужки. У Кетлін нічого не лишилося від її родовитого походження. Вона виглядала на останню злидарку, а то іще гірше. Чисто як біла голодранка, зачухана і не дбала. «Не сьогодні-завтра вона й тютюн почне нюхати, якщо вже не почала», – подумала на жахано Скарлет. «Боже, милостивий! Так скотитися!» Вона здригнулася і відвела погляду бік від Кетлін, збагнувши раптом, яка вузька межа відділяє людей родовитих від білих підаків. «Це ж і я могла б такою стати, якби не моє завзяття», – промайнула в неї думка, і хвиля гордощів затопила її. Адже після капітуляції вона і Кетлін починали з однакового рівня. Обидві мали надію лише на свої руки та на свою голову. Але я не так і погано дала собі раду. Прийшла вона до висновку і, закинувши голову, навіть усміхнулась. Проте усмішка враз і погасла. Коли Скарлет побачила, як гостро бликнула на неї місіс Тартон. Змірявши Скарлет докірливим позором червоних від сліз очей, вона знов перевела їх на Сьюлін. І такою люттю палав її погляд, що це не обіцяло нічого доброго. За неї та її чоловіком тислося четверо їхніх дочок, руде волосся, яких яскраво зовсім недоречно за таких жалобних обставин, а жовтокарі очі бігали, як у вертких небезпечних звірят. Усі застигли на місці, чоловіки поскидали капелюхи, жінки перестали шелестіти сукнями і згорнули статечно руки, коли наперед виступив Ешлі з молитовником Керрі руці. Хвильку він стояв, опустивши очі долі, а сонце золотило йому русяві кучері. Глибока тиша спала на людей. Така глибока, що стало виразно чути шерех вітру в листі магнолій, і надиво голосно і журливо прозвучав здалеку повторений кілька разів погук пересмішника. Ешлі почав читати молитви, і всі схилили голови, прислухаючись до його лункого голосу, що розмірно вимовляв короткі і урочі слова. «Ох, який же в нього чудовий голос!» – подумала Скарлет, відчуваючи, як її стискає горло. «Коли вже хтось мав відчитати молитви над татом, я рада, що за це взявся Ешлі. Краще він, ніж священник. Краще, щоб тата ховав хтось із його близьких, ніж чужий». Дійшовши до виділених керін молитов, в яких мовилися про душі в чистивищі, Ешлі раптом згорнув книжку. Тільки Керрін заважила цей відступ його і здивовано підвела погляд, коли він почав проказувати очі наш. Ешлі знав, що половина присутніх з роду не чула про чистилище, а ті, хто чув, сприйняли б це за особисту образу, якби він натякнув, нехай навіть через молитву, що такий добропорядний чоловік, як містер Огара, не потрапить прямісінько до раю. Отож, з огляду на громадську думку, він обминув будь-які згадки про чистилище. Ці люди цілком щиро приєднали голоси до «Отче наш», але розгублено змовкли, коли він почав «Радуйся, Богородице». Вони ніколи не чули цієї молитви і стали крадькома позирати один на одного. Тоді як дівчата Огари, Мелані і Челядь-Стари дружно промовили відповідні слова «Молися за нас нині і в нашу смертну годину. Амінь». Після цього Ешлі підвів голову і хвилинку постояв, непевний, як бути далі. Очі присутніх були у чеканні спрямовані на нього. Кожен намагався стояти якомога зручніше, гадаючи, що відправа триватиме довго. Вони готові були далі слухати, їм на думку не спадало, що розраховані на цей обряд католицькі молитви вже вичитано. Похорони в їхній окрузі ніколи так швидко не кінчалися. Баптистські і методистські священнослужителі, що задовольняли їхні духовні потреби, не мали усталених молитов, а імпровізували залежно від обставин і, звичайно, завершували службу лише тоді, коли присутніх розжалоблять до сліз, а осиротілих родичок небіжчика доведуть до голосних склипувань. Сусідів би шокувало, засмутило і обурило, якби виявилося, що цими короткими молитвами і вичерпуються відправа над тілом їхнього дорогого друга, і Ешні це знав краще за будького. Потім ще цілі тижні обговорювали б цю подію за обідом, і загальна думка округи була б така, що сестри Огара не виказали належної поваги до свого батька. Тимто, попросивши поглядом пробачення в Керін і знову схиливши голову, Ешлі почав виголошувати з пам'яті єпископальну заопокійну службу, яку йому часто доводилось читати у 12 дубах над небіщиками-рабами. «Я є Воскресіння й життя, і кожен, хто вірує в мене, житиме вічно». Молитовний текст не відразу зринав йому в пам'яті, тож він говорив повільно, в годи примовкаючи на хвильку, поки пригадаються далі слова. Але ця розмірена рецитація якраз ще дужче вражала слухачів, і жалобники, які досі стояли з сухими очима, тепер почали діставати хусточки. Затяті баптисти і методисти, вони гадали, що це все діється у згоді з католицьким ритуалом, і вже ладні були змінити свою первісну думку, ніби в католиків служба холодна і сутопапістська. Скарлити с'ювнін також на цьому не зналися і вважали слова Литов гарними і втішливими. Тільки Меланій Кельм усвідомлювали, що ірландця, ревного католика, ховають за приписами англіканської церкви. Але Керін занадто була приголомшена горем і ображена відступництвом Ешлі, щоб втручатись. Скінчивши, Ешлі сумними сірими очима обвів присутніх. Він помовчав хвилинку, а тоді, зупинивши погляд на вілові, озвався. «Може, хто хотів би щось сказати?» Місіс Тарлтон нервово смикнулася, але Вілл випередив її. Він ступнув наперед, зупинився в узголів'ї труни, і почав своїм рівним, безбарвним голосом. Друзі, може, вам здається, що я забагато на себе беру, першим пориваючись сказати, бо ж я тільки один рік і знав містера Огару, тоді як ви всі знаєте його років 20, а то й більше. Але я маю виправдання, якби він прожив ще з місяць, я дістав би право назвати його батьком. Здивований Гомін покотився натовпом. Сусіди були надто добре виховані, аби перешіптуватись, та все-таки почали переступати з ноги на ногу і поглядати на похилену голову Керін. Кожен знав про Вілову мовчазну прихильність до неї. Побачивши, куди спрямувались їхні погляди, Віл одначе вдав ніби нічого не помітив і незворушно мовив далі. «А що я маю побратися з міс Юлін, тільки не приїде священник з Атланти? То я й подумав, що, може, це дає мені право висловитись поперед інших». Останні Вілові слова заглушив легкий гул серед громади, як ото рій розворушених бджіл. І розчарування, і обурення чулись у тому гулі. Віла всі любили і поважали за те, що він зробив для Тари. І всі знали, що серце Віла лежить до Керін, тому звістка про його намір узяти собі задруживне її, а цю парію, просто не вкладалася їм у голови. Щоб симпатяга гавіл одружився з цією негідницею, цією підлою з Юліно Гарою? Якусь часину тривало загальне напруження. Очі місіс Тарлтон заіскрилися, губи безгучно заворушились. Тишу порушив писклявий голос Макре, який попросив онука повторити йому вілові слова. Віл дивився на них все так само лагідно, але в влідувати голубих очах у нього крився виклик. Хайно спробує хтось хоч словом осудити його майбутню дружину. З хвилину було неясно, що переважить. Щира симпатія, яку всі відчували до віла, чи їхня зневага до с'юлін. Переміг у решті віл, і він повів далі свою мову, наче пауза була цілком природна. Я не знав містера Огару в розквіті літ, як ви всі його знали. Я знав його лише як порядного джентльмена вже в літньому віці, строшки ушкодженим розумом, але я від усіх вас чув, який він був раніше. І я хочу таке сказати. Він був мужній ірландець, південський джентльмен і вірний конфедерат, як мало хто. Що може бути кращого, як сукупність таких трьох рис характеру? І важко сподіватись, що по майбутньому ми мали багатьох подібних до нього, бо час, коли з'являлися такі люди, відійшов у минуле разом з ними. Той, кого ми охаховуємо, народився в іншій країні, але він був щирим Джорджіанцем куди більшою мірою, ніж будь-хто з нас. Він жив нашим життям, любив нашу землю, і як на те пішло, помер за нашу благородну справу, як вояки помирають. Він був один з нас, і йому властиві були і наші чесноти, і наші вади, наша сила і наша слабкість. До його чеснот належало завзяття. Коли він розохотився до чогось, то вже ніщо його не могло зупинити, і ніхто з людей не міг його залякати. Ніяка зовнішня сила негодна була його поконати. Він не злякався, коли англійські власті замірились його повісити, він просто взявся в ноги і зник. А прибувши до нашого краю з лидерем, він і цього не злякався, він став працювати і доробився грошей. І не побоявся оселитись серед тутешньої пущі, коли ще тільки-тільки викорили від синдіанів. Дику пущу він перетворив на велику плантацію. А коли спалахнула війна і гроші його пішли з димом, він однак не злякався, що може знову зубожжити. І коли Янки пройшли через Тару і могли спалити маєток, а його самого вбити, він і тоді не піддався паніці і не спроневірився. Він тільки став твердо на своїй землі і не зрушив з місця. Тимто я і кажу, що йому властиві були наші чесноти, бо ніяка зовнішня сила не годна жодного з нас поконати. Але й наші вади були йому властиві. Поконати його могло тільки розбити серце. Я хочу сказати... Що весь світ не міг йому нічого заподіяти, а от перед власним серцем він виявився безсилий. Коли померла місіс Огара, щось надірвалось у нього в душі, і це його і поконало. А той, кого ми бачили опісля, то вже був хтось інший. Віл помовчав трохи і спокійно обвів поглядом обличчя присутніх. Люди під палючим сонцем прокипіли до землі, мов зачаровані. І гнів на С Юлін, що я трив їм серце, тепер пригас. На мить Вілл зупинив погляд на Скарлет, і в кутиках його очей з'явились ледь помітні зморщички, наче він потай підбадьорливо всміхався до неї. Скарлет, що на стримувала сльози, почулася бадьоріше. Вілл говорив цілком розважливо, а не потякав усякій дурниці про зустріч у тому іншому, кращому світі та про те, що треба скоритися волі Божій. А для скарлиць завжди джерелом сили і утіхи був тверезий глуст. І я не хочу, щоб хтось із вас думав гірше про нього тому, що він надломився. Всі ми, і я теж, такі, як він. У нас такі самі слабини і такі самі хиби. Ніхто і ніщо не годне поконати нас, як його не годне було поконати. Ні янки, ні саквояжники, ні важкі часи, ні високі податки, ні навіть справжня голоднеча. А ось та слабина, що криється в нашому серці, може звалити нас в млі ока. І це не конче втрата близької людини, як то було з містером Огарою. У кожного своє опертя в житті. І я хочу сказати, що як хто втратив це своє опертя, то краще йому й не жити. В наші часи нема для таких місця на землі. Їм краще в могилі. Отож я й кажу, що не варто зараз оплакувати містера Огару. Оплакувати його треба було тоді, коли Шерман пройшов по нашій землі і містер Огара втратив свою дружину. А тепер, коли його тіло воз'єднається з його серцем, я не бачу підстав побиватися. Це було б надто вже себелюбно, І це кажу я, що любив його як рідного батька. Тому якщо ви не проти, ми більше нічого не промовлятимемо над його труною. Родина і так дуже тяжко переживає своє горе, тож будьмо милосердні. Віл замовк. А тоді, обернувшись до місіс Тартон, стиха сказав, «Чи не були б ви такі ласкаві мем, щоб відвести Скарлет у дім? Їй не годиться так довго стояти на сонці. Та й у бабці Фонтейн, хай вона дарує мені, здоров'я не таке вже й міцне». Здригнувшись, ще так несподівано надгробну орацію притупило звернення до її особи, Скарлет аж почервоніла, коли побачила спрямовані на неї очі присутність. Вагітність її без того помітна. Навіщо було віловіще й прямо натякати на це? Збентежена. Вона кинула обурений погляд на віла, але того це не вразило. Не сертися, казали його очі, зрозуміти, що так треба. Він уже поводився як господар дому, і Скарлетт, аби не влаштовувати сцени, безпорадно обернулася до місіс Тартон. А ця леді, забувши про Сюлін, чого він якраз і домагався, тож мить перекинулась думками до такої привабливої для неї справи, як відтворення роду, однаково, тваринного чи людського, і підхопила скарлет під руку. Ходімо до хати, голубонько. На обличчі місіс Тартон постав щиро дурботивий вираз, і скарлет дозволила провести себе крізь натовп, що розступався перед нею. Її проводжали з пічутливим шепотом, а дехто навіть підбадьорливо поплескав по плечах. Коли Скарлет порівнялася з бабцею Фонтейн, стара леді простягла кістляву клішню і сказала «Дай на мені руку, дитятко!» І докинула, сердито бликнувши в бік селлі та молодої господині. «А ви вини, дітей, без вас обійдуся!» Натовп повільно зімкнувся за ними, і вони трьох подалися тнявою стежкою до будинку, при чому місіс Тартон так міцно тримала Скарлет по-під руку, аж мало не відривала від землі. «І чого Вілл це зробив?» – запально скрикнула Скарлет, коли люди на кладовищі вже не могли її почути. «Це однаково, що заявити. Гляньте на неї, вона скоро приведе дитину». «Ну і що? Хіба ж це не правда?» – відказала місіс Стартон. «Вілл правильно зробив. Це дурне, стовбичити на такій жароті. Ти могла б зімліти і стався б викидень. Віл не завикидень її журився, озвалася бабця Фонтейн, трохи захекано дебуляючи через подвір'я до ґанку. На обличчі в неї грав гіркий здогадливий усміх. Віл хитрук, він не хотів, щоб ми з тобою, Батріс, лишалися біля могили. Він боявся, щоб ми чогось такого не бовкнули, і розумів, що інакше нас не здихається. Та й не тільки це, він не хотів, щоб скарлет почула, як падатимуть грудки землі на труну. І він мав рацію. Затям, скарлет допоки ти не чула цього звуку, небіжчик усе одно як живий для тебе, а от коли це почуєш, це як останній звук у житті, щось таке страшенно моторошне. Допоможи мені, дитя, піднятись сходами і ти, Бетрі, здай мені руку. Скарлет, твоя рука так само не потрібна, як і милиці, а в мене здоров'я не таке вже міцне, Віл слушно зауважив. Він знав, що ти була батькова олюблениця, і не хотів, щоб на твоїх очах його закопували. А ось твої сестри, він прикинув, не так сильно це переживатимуть. С Юлін тільки й думає, що про свою ганьбу, а Керін про Бога. Тож як тобі, дитя, нема на що спертися, еге ж бо? Нема, погодилась Скарлет, допомагаючи старій леді підійматися сходинками і мимоволі дивуючись. Яка глибока правда звучала в цьому тримкому старечому голосі. «Я ніколи в житті не мала на кого спертись, окрім мами. Але втративши її, ти виявила, що можеш сама вистояти, егеш? А ось дехто не міг, як, скажімо, твій батько. Він має рацію. Не побивайся за батьком. Він не міг обходитись без Елен, і зараз йому краще там, де він є. Як і мені буде краще, коли я прилучуся до свого старого». Вона сказала це, не напрошуючись на співчуття, та й ніхто його їх і не висловив. Вона сказала це так природно і невимушено, немов чоловік її був живий і перебував десь у Джонсборо, куди можна було дістатися бричкою. Бабця занадто довго прожила на світі і занадто багато всякого надивилася, щоб боятись смерті. Але ви, ви теж можете самі вистояти, зауважила Скарлет. Стара леді кинюла на неї по пташиному в гострий погляд. Та можу, хоч це іноді страшенно прикро. Послухайте, бабуню, втрутилася місіс Тартон, не треба говорити таке скарлет. Вона і без того пригнічена. Таку дорогу витримала і так туго зашнурована, і це нещастя та спека вже й цього вистачить, щоб стався викидень, а ви ще додаєте жару балачками про горе та скорботу. Та нехай йому чорт. роздратовано вигукнула скарлет. І зовсім я не пригнічена. Є не така хрилява, щоб тільки що й вже викидань. Тут ніколи не вгадаєш, застережливо мовила місіс Стартон. Я он втратила свого первістка, побачивши, як бугай розпоров живота нашому чужнюкові. Або пам'ятаєте, Нелі, мою руду кобилу. Так ото вона аж пащіла здоров'ям, але збудлива була, просто страх, і якби я не догледіла її. Годі, Беатріс, урвала її бабця. Я ручуся, що у скарлет не буде викидня. Ми посидимо вдвох у холі в холодку. Тут якраз приємно так повіває, а ти, Беатріс, сходи принеси нам з кухні по скляночці з колотин, коли знайдеш. А то ще заглянь до комірчини, чи нема там трохи венця. Мені б не завадила чарчина. Посидьмо, поки люди прийдуть прощатися. Скарлет, треба було б у ліжко, не поляга на місі Стартон, міряючи її постать поглядом знавця, що може визначити термін вагітності з точністю до хвилини. «Нічого, іди, іди», – мовила бабця, шрикнувши місіс Стартон костером, і та, не дбала кинувши капелюшка на буфет і пригладивши рукою рудяви змокріле волосся, подалась на кухню. Скарлет відхилилась у кріслі і розщібнула два верхні гудзики на тісній блузці. У високому холі панували прохолода і сутінок. На легенькому протязі крізь увесь дім було так мило після спекоти на сонці. Вона глянула через холу вітальню. Дещо недавно лежав Джеральд, і, силкуючись відійти думками від нього, перевела погляд угору на портрет бабусі Робіяр над каміном. Цей пошрамований багнетом портрет жінки з високою зачіскою, напівоголеними грудьми і холодною зухвалістю в погляді, як завжди підбадьорливо подіяв на Скарлет. «Не знаю, що більше дойняло Беатрі Стартон, втрата її хлопців чи коней», – озвалася бабця Фонтейн. «Вона ж бо…» Ніколи особливо не цікавилась ні Джимом, ні дівчатами. Оце таких, як вона, Вілл і мав на увазі. Опертя її ущербилося. Часом я побоююсь, чи не скінчить вона так, як твій батько. Адже найбільша для неї радість була бачити, як плодяться коні або люди, а тепер, коли жодна з її дівчат не вийшла заміж, та й немає на це ніякої надії в сутешніх краях, їй нічим заповнити своє життя». Якби вона не мала серце справжньої дами, її можна було б вважати звичайною плебейкою. А він правду казав, що пошлюбить Сюрін? Правду, відповіла скарлет, дивлячись старій просто у вічі. Господи Боже, та вона досі ще пам'ятає ту пору, коли до смерті боялася бабці фонтейн. Але що ж? Відтоді вона давно виросла і не завагалася б послати стару під три чорти, якби та надумала б хати носа в їхні справи у тарі. «Він міг би і краще вибрати», – заявила бабця без манівців. «Невже?» – задирикувато відказала Скарлет. «Нема чого так заноситись, міс», – ущіпливо садила її стара. «Я не стану ганити твою дорогеньку сестричку. Хоч, якби я побула ще на кладовищі, то без цього не обійшлося б. Я інше хочу сказати». В наших околицях така обмаль жнихів, що Вілл міг би вибрати майже будь-кого з дівчат. Он, у Беатріс, четверо диких китюк, і у Манро дівчата, і у Макре. Він вибрав собі с'юнін і квит. Їй дуже поталанило з ним. Це Тарі поталанило. Ти любиш свою домівку, Егешбо? Люблю. Так, дуже любиш, що не заперечиш, коли твоя сестра виходить за хлопця з нижчого кола аби лише був добрий господар для Тари. «З кола?» – повторила Скарлет, який досі це не спадала на думку. «З кажете? Та яке тепер значення має чиєсь там походження, коли головне, що дівчина дістає чоловіка, котрий зможе про неї подбати?» «Це ще як сказати?» – промовила стара господиня. «Дехто зазначив би, що ти мислиш цілком тверезо». А інші сказали б, що ти опускаєш планку, яку ніколи не можна і на цаль опускати. Вілу все-таки не з родовитої сім'ї, як дехто з твоїх предків. Вона скинула гострим поглядом на портрет бабусі Рубіяр. Скарлетт подумки зміряла постать Віла. Такий він худорлявий, непримітний, вічно з соломинкою в роті, всім своїм виглядом якийсь наше сонний, як і більшість дрібних фермерів зглушених. За ним не стояли чи рідкою багаті імениті і шляхетні предки. Перший у його роду, хто ступив на землю Джорджії, цілком міг бути одним з боржників Оглторпа або його безправних орендарів. Він з роду не навчався в коледжі, вся його освіта обмежувалася чотирма класами школи. Він був чесний і відданий, терплячий і неабияк працьовитий. Але родовитим походженням таки не міг похвалитись. Як на мірку робіярів... Це був безперечно нерівний шлюб для Сьюлін. «Отож ти схвалюєш, що Вілл стане членом вашої родини?» «Так», – затято, – відповіла Скарлет, – готова накинутись на стару, якщо та, скаже й слово осуду. «Можеш поцілувати мене?» – раптом, мовила бабці, і сміхнулася якнайзичливіше. «Досі, Скарлет, ти не дуже мені подобалась. Ти завжди була твердим горішком, навіть у дитинстві». А мені не дуже, до вподоби жінки тверді, на за винятком мене самої. Але я ціную твоє ставлення до життя. Ти не лементуєш, коли нема на щось ради, хоч у душі може й кликотиш. Ти береш перепони до стату, як добра мисливська конячка». Скарлетт непевно сміхнулася і слухняно цмокнула підставленої їй зморшкувату щоку. Приємно було знов чути схвальні слова про себе, хоч вона і не зовсім розуміла, чим саме їх заслужила. Тут багато хто осуджуватиме тебе, що дозволяєш сію вийти за білого злидаря, хоча до самого Віла всі дуже прихильні. Вони скажуть, що він чудовий хлопець, і тут таки докинуть. Який жах, що одна з дівчат Огар мусить одружуватися з плебеєм. Але хай це тебе не бентежить. Мене ніколи не бентежить людський поговір. Я знаю, у старечому голосі почулось ущіпливі нотки. Тож і добре що тебе не бентежить є там балачки. Мабуть, це буде дуже вдалий шлюб. Звісно, ВІЛ до віку так і не позбудеться ознак свого походження і не виправить своєї вимови. І навіть, розжившись на бос, на які гроші, ніколи не наведе в тарі такого блиску і шику, як то зробив твій батько. Білі злидарі не вміють жити з блиском, але в душі ВІЛ порядна людина. Він нутром чує, як треба поводитись. Тільки той, хто має вроджену порядність – Міг так влучно викласти наші вади, як це зробив він отам над могилою. Ніщо в світі не може нас поконати. Це ми самі робимо, коли тужимо за тим, чого в нас уже більш ніколи не буде, коли надто багато живемо з погадами. А то ж, звілом добре буде і сів лінітарі. Так ви схвалюєте, що я дозволяю їй вийти за нього? Боже мій, ні! Старечий голос звучав гірко і утомлено, але й енергійно. «Схвалювати, коли білі задарі одружуються з представницями давніх родів? Хе! Чи можу я схвалити схрещення безпорідного коня з расовою кобилою? Воно-то так, ці задарі бувають добрі, роботящі чесні, але... Але ж ви самі сказали, що цей шлюб буде дуже вдалий!» Скрикнула ошелешена Скарлет. «Просто я гадаю, Сьюін пощастило, що вона виходить за віла, що вона взагалі виходить заміж, бо їй прикро треба чоловіка». «А де вона іншого знайде? Та й де ви візьмете доброго управителя в Тару? Однак це не означає, що мені цей шлюб подобається більш ніж тобі». «Але мені він якраз подобається», – подумала Скарнет, силкуючись уловити, що має на увазі Стара. «Я рада, що Вілбере він з дружину. Чого вона вважає, що я проти цього? Як на неї, то коли вона проти, я теж повинна бути проти». Як завжди, Скарлет губилася і їй ставило трохи соромно, коли люди покликались на свої думки і мотиви, гадаючи, ніби вона їх цілком поділяє. Бабця тим часом, обмахаючи себе пальмовим листком, провадила далі. «Я не схвалюю цього шлюбу так само, як і ти, однак я практично підходжу до справи, як і ти. І коли стається щось неприємне, на що нема ради, то я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб гвалтувати і копати землю ногами». У житті бувають усілякі перепади, і нічого тут збивати бучу. І я знаю це, бо і в моєму роду, і в роду мого старого таких перепадів було багатенько, аж занадто. І якщо є у нас життєве гасло, то воно таке – «Дарма крику не зчиняй, усміхнись і свого часу дожидай». Під цим гаслом ми пережили чимало з негод, всміхаючись і дожидаючи свого часу. Тож ми справжні знавці, коли йдеться про виживання. Довелося ними стати. Ми завжди ставили не на того коня. Втікали з Франції з гугенотами, з Англії з кавалерами, з Шотландії з красеним принцем Чарлі, з Гаїті, коли там повстали негри, а тепер осіянки дали нам часу. Та щоразу минуло кілька років, і ми знов спиналися на ноги. І знаєш чому? Вона схилила голову набік, і Скарлетт подумала, що стара зараз страшенно схожа на старезного мудрого папугу. Ні, певно, що не знаю. Чемно, відповіла Скарлет, але в глибині душі їй було смертельно нудно, як і того дня, коли стара поринула у спогади про бунт індіанців над Струмком. А ось чому. Ми схиляємось перед неминучим. Тільки не як пшениця, а як гречка. Коли настає буря, достигла пшениця лягає під вітром, бо в неї сухе колосся, не спроможде хилитись. А достигла гречка має сік у стеблах, і вона тільки клониться. Коли ж вітер ущухає, вона випростується і стає майже така сама пряма і сильна, як перша була. Тож і ми з такого племені, що вміє схилитись, коли конче треба. На міцному вітрі ми робились дуже гнучкі, бо знали, що ця гнучкість виправдовує себе. Коли настає скрута, ми схиляємось перед неминучим без ніяких нарікань І працюємо, і всміхаємось, і дожидаємо свого часу І заграємо з тими, хто нижче за нас, і беремо від них усе, що можемо взяти А знову вбившись у колодочки, даємо копняка тим, по чиїх хребтах видерлися нагору В цьому, дитя моє, полягає секрет виживання І помовчавши трохи, додала «Я звіряю його тобі» Стара леді гмукнула, не втішена власними словами, хоч і які вони були їдкі. Вона дивилась так, немов сподівалась на відгук Скарлет, але та не дуже добрала сенсу в словах старої і не могла придумати, щоб таке сказати. «Ні, Любонько, – вела далі стара господиня, – наша порода така, що її можна пригнути, а вона знову і знову випростається. Тільки з наших сусідів мало хто такий. Глянь на Кетлін Калверт, ти ж бачиш, до чого вони докатилися». Біла злидота. Ще нижче впала, ніж її чоловік. Глянь на родину Макре. Притиснуті до землі, безпорадні, не знають, на яку ступити, за що взятися. І навіть не намагаються щось робити. Водно тільки скімлять, які були колись добрі часи. Або глянь на… та майже на будь-кого в цій окрузі, за винятком моїх Алекса і Селлі, тебе і Джима Металтона з його дівчатами, та ще декого. Решта вся пішла на дно, бо в них нема життєвої снаги, нема духу, щоб знову зіп'ястися на ноги. Вони трималися на плаву, поки були гроші чорнюки, а як не стало ні грошей, ні чорнюків, вони вже в другому поколінні перейдуть на задарів. Ви забули про вілксів? Ні, я не забула про них. Я просто подумала, що щенності краще про них не згадувати, оскільки Ешлі гість у цьому домі. Але як ти вже згадала їх, то що ж. Глянь, які вони. Ось Індія, я чула, вже висохла на кощаву стару діву і корчить із себе вдову, бо Сью Тартон загинув. І не пробуй навіть забути його і знайти когось іншого. Звісно, вона вже переліток, та котрого судівця скупою дітей могла б підловити. А бідна дужка завжди упадала за хлопцями, хоч сама дурна як курка. Щодо Ешлі, то тільки подивись на нього. Ешлі дуже порядний, запально почала була Скарлет. А я ніколи й не заперечувала цього, але жін безпорадний, як черепаха горі черева. Якщо родина Вілксів і виживе за цих скрутних часів, то це завдяки Меллі, а не Ешлі. Меллі? Господи, бабуню, що ви кажете? Я прожила з Меллі досить довго під одним дахом, тож добре знаю, яка вона квола і полохлива. У неї не стане духу навіть густі сказати «киш». А навіщо, власне, треба казати густі «киш»? Як на мене це просто даремне гаяння часу. Густі вона може і не скаже «киш». Але скаже це всьому світові або урядові Янки, або чомусь іншому, що загрожуватиме її любому Ешлі, чи її синкові, чи її уявлені про шляхетність. Вона живе за іншими приписами, ніж ти, Скарлетта або я. Це ті приписи, за якими діяла твоя мати, якби жива була. Меллі нагадує мені твою матір за молоду. І, може, завдяки їй родина Вілксіви виживе. Та Меллі просто добромисна недотепа. Але до Ешлі ви несправедливі, він... Оближбо, бо Ешлі вихований тільки для того, щоб читати книжки. А це не допоможе людині вибратись з тієї скрути, в якій ми всі опинилися. Гіршого за нього орача, я чула, нема на всьоокругу. Ось лише порівняй його з моїм Алексом. До війни він був найбільший гуляка на світі і тільки й думав, щоб дістати нову кроватку та як напитися та підстрелити когось та присусідітись до котрої з дівчат, які теж добрі штучки були. А глянь на нього тепер. Навчився господарювати, бо мусив. Інакше пропав би з голоду, а вкупі з ним і ми всі. Тепер він вирощує найкращу в окрузі бавовну. Ось так, Любонько, куди краще, ніж у Тарі. Розуміється на тому, як доглядати свиней та курей. Ха, він молодець, хоче запальний. Знає, як дожидати свого часу, як змінюватись, коли заходять нові обставини, а коли злине ця нав'язлива реконструкція... «Ти побачиш, що мій Алекс буде такий самий багатий, як і його батько та дід були, а Ешлі...» Скарлет боляче було слухати, як обмовляють Ешлі. «Це все порожні деревені». Холодно урвала вона стару. Ну, я б не сказала», – зауважила стара, бликнувши на неї гострим оком. «Бо ж і ти не інакше поводишся, відколи перебралась до Атланти». «А так, ми хоч і закопались тут у Глишині, а чували про твої витівки. Зайшли нові часи» і ти змінилася разом з ними. Ми чували, як ти лигаєшся з янки та з усякою білою потолочу, з цими скоробагатьками саквояжниками, аби видурути в них грошенята. Ти, я чула, нічим не гребуєш. Але так і треба, як на мене. Витягни з них усе до цента, якщо зможеш, а коли набереш достатньо, то копняком їх у пику, бо вони вже будуть тобі не потрібні. Подбай уже це зробити, і зробити як слід. «А то поналипає до тебе ця потолоч, і буде тобі непереловки. Скарлет дивилась на стару, звівши брови і силкоючись добрати ладу в її мові. Вона все ще не дуже розуміла, до чого та хилить. І ніяк не могла приклумити в собі обурення, що Ешлі порівняно з черепахою, перекинутою горі черева. «Я гадаю, ви помиляєтесь щодо Ешлі, ні сіло, ні впало, мовила вона». «Ти, Скарлет, просто не тямуща!» «Це вам так здається!» Грубувато відповіла Скарлет, шкодуючи, що не може дати старій помармизи. «О, коли йдеться про долари і центи, ти тямиш досить добре. Тямиш по-чоловічому. Але як жінка, ти геть не тямуща, ти не вмієш розпізнавати людей». Очі Скарлет заблискали вогнем, вона раз у раз стискала і розтискала кулаки. «Розпалила я тебе до шалу, правда?» – запитала стара пані, усміхаючись. «Саме цього я й хотіла». «Ви хотіли, як? А скажіть, будь ласка, навіщо?» В мене досить на це підстав, і то поважних. Бабця відхилилась в кріслі, і Скарлет нараз побачила, яка вона страшенно знеможена і неймовірно стара. Маленькі клішнюваті руки, згорнуті над вієлом, були жовті й воскові, у мертвяка. У Скарлет раптом зблиснув здогад і весь гнів її розвіявся. Нахилившись, вона взяла обірудь долоню облоню старою. «Ви, маленька вигадниця, та й годі, – сказала скарлив, – нагородили тут такого, що і самі ані слову з цього не вірите. Це ви тільки для того, щоб одвернути мої думки від тата, егеш?» «Нема чого примилюватись! – буркотливо кинула їй стара господиня, висмикуючи долоню. «Почастий для того, а почастий тому, що мої слова – це щира правда, тільки ти надто дурна, аби їх зрозуміти». Але на обличчі неї був легенький усміх, і мова її не здавалась такою жалкою. Скарлетт уже забула про свій гнів. Стараш зовсім не думає того, що набазікала про Ешлі. «Все одно я вам вдячна. Це так добре з вашого боку, що ви поговорили зі мною. І я рада, що ми однакової думки провіла із Юлін, навіть якщо... Навіть якщо багато людей не схвалюють їхнього наміру». У холі нарешті з'явилася місіс Тарлтон з двома склянками сколотин. «Не вмійка в хатніх справах, вона з сколотини і рідина обливала склянки». Довелося за ними аж до Буди над струмком сходити, пояснила вона. Пийте швидше, бо вже люди вертають з кладовища. Скарлет, а ти і справді дозволиш Сьюлін вийти за віла? Вона, власне, не дуже його й варта, але ж він з білих злидарів і. Скарлет і бабця перезирнулись. В очах старої поблискували зухвалі вогники, і Скарлет відповіла їй таким самим поглядом. Коли всі сусіди розпрощалися і вдалені завмер скрипко колі стату копит, Скарлет пішла до кабінету Елен і дістала з шухляди бюрка щось блискуче, сховане напередодні серед пожовклих паперів. Почувши, як у вітальні шморгає носом порк, він саме накривав стіл на обід. Вона гукнула його. Обличчя негра, коли він увійшов, було таке нещасне, як у собаки, що втратив хазяїна. «Порку», – суворо зауважила Скарлетт. Якщо ти знову розплачешся, я теж заплачу. Годібо. Добре, мем, я хочу стриматись. Дуже хочу. Та як тільки подумаю за місце Джералда і… Ну, то не думай. Як інші плачуть, я можу витримати, але якщо ти, то я вже не можу. Невже ти не розумієш?» – перейшла вона на вагітніший тон. «Я не можу витримати твоїх сліз, бо знаю, як його любив. Висикай носа, порку. Я маю для тебе подарунка». Ледь помітна зацікавленість промайнула в очах упорка, коли він гучно сякався. Але більше задля годиться із чемності. «Пам'ятаєш ту ніч, коли тебе мало не підстрелили в чужому курнику?» «На бога, скарлет, я зроду...» «Ну не кажи, що було-те було, тож не відпирайся, коли вже так багато часу відтоді збігло». «Пам'ятаєш? Я ще сказала, що подарую тобі годинника за твою вірність». «Так, мем, пам'ятаю. Я думав, ви вже забули». «Ні, не забула. І ось я тобі його і дарую». Вона простягла йому масивного золотого годинника з різьбленням на покришці та з ланцюжком дотеліпалося кілька брелоків і печаток. «Боже, мій, мій Скарлет!» – скрикнув Порк. «Це ж годинник міста Джералда. Я мільйон раз бачив, як він дивився на нього». «А то ж, це татків годинник Порку, і я дарую його тобі. Бери». «Ой, ні, мем». Пройнятий жахом Порк аж сахнувся назад. «Це годинник білого жентмена, та ще і міста Джералда, і як ви таке сказали, щоб віддати його мені, міс Скарлет? Цей годинник по праву має належати маленькому вейдові Гамільтону». «Він належить тобі. Що такого вейд зробив для тата? Чи доглядав його, коли він був слабий і немічний? Чи купав його і задягав, і голив? Чи був при ньому, коли прийшли янки? Чи ходив красти для нього? Не дурій порку. Коли хто заслужив годинника, то це ти» і я знаю, що тато погодився б зі мною. Бери його». Вона піднесла чорну долоню і втисла в неї годинника. Порк дивився на коштовну річ з повожним острихом, і поволі захоплення почало розпливатись по його обличчю. «Це справді мені, міс Скарлетт? А вже ж тобі?» «Що ж, дякую, мем». «А ти не хочеш, щоб я взяла його до Атланти і там віддала граверові?» «А що цей грабер значить?» У голосі Порка з'явилася підозра. «Це значить, такий чоловік, що напише на задній покришці щонебудь таке, ну, скажімо, доброму і вірному служникові Порку від родини Огар?» «Ні, дякую, мем, не треба мені цього грабера». Порк відступив на крок, міцно затиснувши в руці годинника. Легенька усмішка заграла ускарнет на обличчі. «Що таке Порку? Ти не довіряєш мені, чи я привезу його назад?» Ні, мем, я довіряю, але ж знаєте, мем, ви можете і передумати. Я не передумаю. Але, мем, я думаю, що ви можете продати його. Це ж, мабуть, які гроші можна взяти. Ти що, гадаєш, я можу продати татків годинник? А чого ж, мем, коли вам треба бути грошей? Тебе годилося б відшмагати за такі слова, Порку. Щось мені вже здається, що краще забрати годинник назад. «Ні, мем, ви цього не зробите!» Вперше за весь день усміх проблиснув на його згорьованому виду. «Я знаю, бо вас. Але тут таке ще місць, Скарлетт. Я слухаю порку. Коли б ви, хочу, половину були такі добрі до білих, як ви добрі до негрів, то їй бо люди куди б краще до вас ставились. «Вони і так до мене добре ставляться», – відказала вона. А тепер іди знайди містера Ешлі і скажи, що мені треба його бачити. Негайно. Ешлі сів на дзиглик Елен біля бюрка. Під його довгим тілом той і зовсім змалів. І вислухав пропозицію Скарлет, підув правитлив на її тартак з умовою, що половина прибутків належатиме йому. Поки вона говорила, він жодного разу не підвів на неї очі і не озвався, буде, словом. Він сидів, утупившись у свої руки, повільно обертаючись долонями то вгору, то вниз, наче вперше в житті мав нагоду них подивитись. Попри тяжку працю, вони були у нього тонкі й чутливі і, як на фермера, на диво добре доглянуті. Його похилена голова і мовчанка занепокоїли її трохи, і вона заходилася вдвічі жвавіше розписувати вигоди своєї пропозиції. Крім того, вона розраховувала на свою чарівну усмішку та звабливий погляд, хоч це даремно, бо він же не підводив голови. Якби Ешлі тільки глянув на неї. Вона навіть не натякнула, що знає від Віла про його намір переїхати на північ. І говорила так, не могла була впевнена, що він не може не погодитися з її планом. Але Ешлі все не озивався, і вона сказавши, що, що мала сказати, кінець кінцем змовкла. Її стривожило, що він якось надто вже рішуче випростав свої вузькі плечі, та не можеш він відмовитись, які в нього підстави, щоб відмовлятись? Ешлі, почала вона знову і змовкла. Скарлет не хотіла прямо посилатись на свій стан. Її без того було прикро, що Ешлі бачить її одутлою брудкою, але що всі інші аргументи на нього не вплинули, вона вирішила поставити на свою безпорадність, як на останню карту. Ти повинен перебратись до Атланти. Я дуже, дуже потребую твоєї допомоги, бо мені вже не випадає наглядати за обома тартаками. Мене багато місяців, поки я знову зможу за це взятись, тому що. розумієш, тому що. Ради Бога, скарлет. гостро кинув він. Май совість. Він схопився, рвучко підійшов до вікна і, ставши спиною до неї, задивився на качок, що поважною вервечкою проходили подвір'я. То це. «То це тому ти не хочеш навіть глянути на мене?» – запитала вона жалібно. «Я знаю, що вигляд у мене...» Він блискавично крутнувся, його сірі очі зустріли з її очима, і щось таке було у нього в погляді, що вона мимохідь притисла руки до горла. «Та яке в чорта значення має твій вигляд?» – вигукнув Ешлі у нестямі. «Ти ж знаєш, що для мене ти завжди гарна!» Скарлет затопила така хвиля радості, аж в очах у неї зблиснули сльози. Дякую, що ти це сказав. А то мені було так соромно, що я боялась на очі тобі показатись. Тобі соромно? Та чого б ти мала соромитись? Це мені має бути соромно. І так воно і є. Бо ж, якби не моя дурість, ти ніколи б не опинилась у такій халепі. Ти ніколи б не одружилася з Френком. Мені треба було тоді взимку не відпускати тебе, старий. Ну ж я й дурень. Я мав би зрозуміти тебе. Мав би зрозуміти, що ти в розпачі. В такому розпачі, що я мав би... Мав би, на обличчі його з'явився болісний вираз. Серце у скарлет шалено заколотало. Він шкодує, що не втік разом з нею. Я мав би, як не те пішло когось пограбувати чи вбити, аби здобути грошей на податок, бо ти ж дала притулок нам, жебракам. Ах, який же я ростелепа. Її серце стислось від розчарування і хвиля радості спала. Це були зовсім не ті слова, яких вона сподівалася. Я поїхала бо однаково. Втомлено, мовила Скарлет. І я не допустила б, щоб ти щось таке вчинив. Та хоч би там як, а це вже в минулому. Так, у минулому. Повільно і гірко мовив він. Ти не допустила б, щоб я зробив щось безчесне, але ж сама продавалася чоловікові, якого не кохаєш, і матимеш від нього дитину, а все заради того, щоб я і моя родина не померли голодною смертю. Ти така добра, порятувала мене в моїй безпорадності. Тремтіння в його голосі свідчило про відкриту незагоїну рану у нього в душі, і від цих слів сльози сорому виступили на її очах. Він одразу побачив це і злагіднів на виду. «Невже ти подумала, що я осуджую тебе? Боже, милий Скарлет, ні! Ти наймужніша з усіх жінок, яких я знав! Я осуджую тільки самого себе!» Він знов одвернувся і подивився у вікно, і плечі його вже не здалися їй такими випростаними. Скарлет мовчки чекала довгу хвилину, сподіваючись, що Дейшлі вернеться той настрій, в якому він заговорив про її вроду, сподіваючись почути від нього ще якісь слова, що стануть для неї неоціненним скарбом. Вона ж так довго його не бачила і жила самими споминами, які поволі згасали в її пам'яті. Вона знала, що він і досі кохає її. Це було явно видно в кожному його поросі, в кожному гіркому слові самоосуду, в його образі на те, що вона носить під серцем Френкову дитину. Тож їй кортіло почути це від нього в голос, як кортіло і самі сказати щось таке, що спонукало б його на зізнання, та вона не зважувалася. Вона пам'ятала свою обіцянку, дану минулої зими в садку, що більш ніколи йому не нав'язуватиметься. Як не прикро, але вона розуміла, що мусить дотримуватись цієї обіцянки, коли хоче, щоб Ешлі залишався коло неї. Досить їй буде й згадати про своє кохання і тугу, хоч одним поглядом натякнути, нежадані на обійми його рук. Як усе буде втрачено назавжди. Ешлі тоді вже запевне від'їде до Нью-Йорка. А цього не можна допустити. Ой, Ешлі, та не картай себе. Хіба ти тут чимось винен? «Але ти таки переберешся до Атланти і допоможеш мені, правда?» «Ні». Але ж Лі!» Голос її вже заламувався від болю і розчарування. «Я розраховувала на тебе. Я так тебе потребую. Френк не може мені допомогти. У нього повно клопотів з крамницею, і якщо ти не погодишся...» То я просто і не знаю, де знайду потрібну людину. В Атланті всі, у кого хоч трошки кебети, мають свої справи, а інші такі нетямкі і не варто про це говорити, скарлет. То ти радше перебереш до Нью-Йорка і оселишся серед Янка, ніж поїдеш до Атланти? Від кого ти це почула? Він обернувся і глянув просто на неї, злегка спохмурнівши. Відвіла. Так, я вирішив перебратись на північ. Один мій давній знайомий з яким ми до війни подорожували до Європи, запропонував мені місце в банку свого батька. Так буде краще, Скарлет. Та і я не зможу стати тобі в пригоді. Я зовсім не знаюсь на лісопильній справі. Але на банковій справі ти знаєшся ще менше, а там таки далеко важче. І я буду набагато поблажливіше до твоєї недосвідченості, ніж Янкі. Ешлі пересмикнула, і вона зрозуміла, що бовхнула трохи зайве. Він відвернувся і знову задивився вікно. Я не хочу ніяких поблажок до себе. Я хочу сам стояти на своїх ногах. І як буде, так і буде. Чого я домігся в житті за весь цей час? Пора мені вже чогось досягти. А як ні, то піти на дно, коли я ні на що не здатний. І я і так уже надто довго на твоєму утриманні. Але я пропоную тобі половину прибутків стартака, Ешлі. Ти і стоятимеш на своїх ногах, тому що... Адже це буде і твоє підприємство. Це, власне, те саме. Я ж не зможу викупити в тебе половину. Я дістану її, як дарунок від тебе, а я й так уже забагато прийняв твоїх скарлет дарунків, харчі й дах над головою, і навіть одяг для мене мелані дитини, і нічим не розрахувався з тобою за це. Ти ще і як розрахувався, віл сам, ні за щоб. так, коло ти на розпал, я досить пристойно навчився. Ой, Ешлі. розпачливо скрикнула вона зі слізьми на очах, вражена його іронічними словами. «Що сталося з тобою від того часу, як я виїхала? Ти зробився такий шорсткий, такий злий. Раніше ти не був таким?» «Що сталося?» «Дуже знаменна річ, Скарлетт». «Я почав думати. Здається, я ні разу по-справжньому не думав від кінця війни і до тієї пори, коли ти виїхала старий. Я був у стані якоїсь прострації. Я мав що їсти, мав де спати, і більше нічим не сушив голови. Але коли ти поїхала до Атланти з чоловічим тягарем на плечах, я подумав, який же з мене чоловік коли снаги маю менше від жінки. З такими думками не дуже приємно жити. І я не хочу, щоб так тривало далі. Інші чоловіки вернулися з війни, маючи ще менше, ніж я. А ось глянь на них тепер. Тож я і вирішив податись до Нью-Йорка. Але я не розумію. Якщо тобі потрібна робота, то чим Атланта для тебе гірша за Нью-Йорк і на моєму тертаку ні, Скарлет. Це мій останній шанс. Я перебираюсь на північ. Якщо я поїду до Атланти і почну працювати, я пропав навіки. Слово «пропав», «пропав» звучало в її вухах, як моторошне подзвіння. Скарлет худко перевела погляд на його очі. Широко розплющені, кришталево-сірі, вони дивилися крізь неї кудись у далечінь, прозираючи долю, якої вона не могла ні побачити, ні збагнути. «Пропав? Ти хочеш сказати...» «Ти щось таке вчинив, за що Янки в Атланті можуть тебе ув'язнити?» «Я маю на увазі, допоміг Тоні втекти або...» «Ой, Ешлі, а ти не причетний часом до кукук-склану? Ні?» Поград його і далечі враз звернувся назад і зупинився на ній, а на устах з'явився усміх, хоч з очей так і не зійшла задума. «Я забув, що ти все сприймаєш безпосередньо». «Ні, я боюся не Янки». Я маю на думці те, що поїхавши до Атланти і знову прийнявши від тебе допомогу, я вже навік поховаю надію зіп'ястися на власні ноги. Ну якщо тільки це, полегшено зітхнула вона. А і він знову сміхнувся, цим разом уже холодніше. Тільки це. Тільки моя чоловіча гордість, моя самоповага і коли звалиш, моя безсмертна душа. Але, спробувала вона підступити з іншого боку. «Ти міг би з часом викупити в мене Тартак, і він став би твоїм власним, і тоді Скарлет, «Гостро урвав він її!» «Я ж сказав тобі ні! Є і інші причини!» «Які причини?» «Ти знаєш, їх краще, ніж будь-хто!» «О, це! Але з цим буде все гаразд!» Поквапилась вона заспокоїти Ешлі. «Я ж у зимку в садку дала тобі слово! Ти знаєш, я його дотримаю!» «Ну, тоді ти більше собі впевнена, ніж я!» Я не зміг би покластись на своє слово. Мені не слід було б казати цього, але я хотів би, щоб ти просто знала, Скарлет, бо й більше про це не говоритиму. Годі вже. Тільки Новіл і Сьюлін візьмуть шлюб, і я виїжджаю до Нью-Йорка. Його очі широко розкриті і розпашілі, на мить зустрілися з її очима, і він рвучко рушив через кімнату. Рука його вже взялася за ручку дверей. Скарлет дивилась на нього з розпукою. Розмова скінчилась, і вона Скарлет програла. Раптом ослабнувши від напруги і переживань цього дня, та ще й від невдачі з Ешлі, вона відчула, що втрачає самовладання. З уст у неї вихопилась. О, Ешлі! І упавши на продавлену канапу, вона зайшлася гірким риданням. Скарлет почула, як він непевною ходою відійшов від дверей і безпорадним голосом почав повторювати її ім'я. Тоді долинуло швидке тупотіння ніг у холі і в кухні. І на порозі постала Мелані з тривогою в очах. «Скарлет, з нічого?» Скарлет, припавши обличчям до запорошеної обивки канапи, знову схлипнула. «Ешлі, він такий поганючий, такий підлий, такий ненависний!» О, Ешлі, що ти їй заподіяв?» Мелані кинулась на підлогу біля канапи, обхопила руками Скарлет. «Що ти такого сказав, як ти міг?» У неї можуть бути передчасні пологи. Заспокойся, голубонько, схили голову мені на плече. Що тут таке сталося? Ешлі, він такий упертий, такий ненависний. Ешлі, я дивуюсь тобі. Ви її з рівноваги, коли вона в такому стані, та ще коли щойно поховали містера Огару. Не чіпляйся до нього. Без усякого зв'язку з попереднім вигукнула Скарлет і так різко відірвала голову від плеча Мелані, що її цупке чорне волосся висипалося з сітки на залите слізьми обличчя. Він має право чинити, як йому хочеться. Дозволь, я поясню, Мелані, сказав Ешлі, білий як стіна. Скарлет по доброті своїй запропонувала мені роботу в Атланті заправляти одним з її тартаків. Заправляти? Обурено перебила його Скарлет. Я запропонувала йому половину прибутків з цього Тартака, а він… А я сказав їй, що вже залагодив усе з нашим переїздом на північ, і вона… Ох! – скрикнула Скарлет, знову захлипавши. Я ж кажу йому і кажу, що він мені дуже потрібен, що я не можу знайти нікого на місці управителя Тартака, що у мене скоро буде дитина. А він відмовляється. А тепер? Тепер мені доведеться продати Тартак. І я знаю, що не зможу взяти за нього добрих грошей. І зазнаю збитків. І може, доведеться нам голодувати, але йому це байдуже. Він такий поганючий. Скарлет знов припала до худенького плеча Мелані і гострий біль почав поволі відступати. А натомість зблиснув промінчик надії. Вона відчула спільника у відданому серці Мелані, бачачи, як та обурилась, що хтось, нехай навіть це її коханий чоловік, міг довести Скарлет до сліз. Мелані, Немов доведена до розпачу голубка, налетіла на Ешлі і заходилась уперше в житті дзьобати його. Як ти посмій відмовити їй, Ешлі, після всього того, що вона для нас зробила? Яким ж ми обоє виглядаємо через тебе невдячними? Зараз же нема нікого, хто б їй допоміг, коли вона принаді. Як це неблагородно з твого боку? Вона ж допомогла, коли нам було скрутно, а ось коли вона сама опинилася скрутити скруті, їй відмовив. Скарлет нишком зиркнула на Ешлі і побачила подив і непевність у нього на обличчі, коли він дивився на темні, сповнені обуренням очі Мелані. Скарлет і сама здивувалася, що Мелані так завзято напалась на свого чоловіка, який для неї був понад будь-які жіночі докори, думки якого вона сприймала мало не як вияв Божої волі. «Мелані!» – почав він безпорадно опустив руки. «Та як ти можеш вагатися, Ешлі?» Подумай, що Скарлет зробила для нас, для мене. Якби не вона, я б померла в Атланті, коли родила Бо. І ще вона… Так, вона вбила Янки, захищаючи нас. Ти знає про це? Вбила людину заради нас. І гибіла в тяжкій праці, коли тебе з вілом ще не було, аби тільки б не померли з голоду. Коли я подумаю, що вона і орала землю, і збирала бавовну, я просто… Ох, дорогенька моя! Схилившись над Скарлет, вона в розчуленні поцілувала скоювджене її волосся. А тепер, коли вона вперше просить нас зробити щось для неї, мені цього можеш не казати, скільки вона зробила для нас. Але ж, Ешлі, ти тільки подумай. Окрім того, що ми допоможемо їй, ти ж подумай, як багато для нас це важить. Жити в Атланті, серед своїх, а не з Янки. Там же тітонька Туб, і дядечко Генрі, і всі наші друзі. І бо матиме багато товаришів, і дістане змогу ходити до школи. Бо якщо ми поїдемо на північ, Тож не зможемо віддати його до школи, щоб він там водився з дітьми Янки і сидів у класі поруч з негринятами. Нам довелося б меняти для нього губернантку. А я й не уявляю, як би ми на це стяглися». «Мелані», – промовив Ешлі якимось безживно рівним голосом. «Ти справді дуже так хочеш оселитися в Атланті? Ти ніколи не заводила про це мови, коли ми говорили про переїзд до Нью-Йорка? Ти навіть не натякала?» Але ж коли ми говорили про переїзд до Нью-Йорка, я думала, що ти не зможеш знайти роботи в Атланті, та я й не могла заперечувати тобі. Обов'язок жінки їхати туди, куди їде чоловік. Але тепер, коли Скарлет так потребує нас, і в неї є місце саме для тебе, ми можемо повернутися додому. Додому! Вигукнула вона в екстазі і притисла до себе Скарлет. І я знов побачу п'ять променів, і персикову дорогу, і... Ох, як я за цим усім стужилася! І, може, ми таки придбаємо собі хоч невеличкий власний дім? Байдуже, який маленький і не показний, або лише власний! Очі її проминилися захопленням і щастям, а Яшлі і Скарлет дивились на неї. Першу – здивовано і розгублено, друга – трохи вражено і присоромлено. Скарлет ніколи й на думку не спадало, що Мелані так глибоко тужить за Атлантою і прагне туди повернутися, прагне мати власну домівку здавалося, їй цілком задовольняє проживання в Тарі, тож туга Мелані за рідним містом виявилася цілковитою несподіванкою для Скарлет. Ох, Скарлет, яка ж ти добра, що все це для нас придумала? Адже ти знаєш, як я скучила за Атлантою. Зіткнувшись уже вкотре з цією звичкою Мелані добачати благородні мотиви там, де їх і близько не було, Скарлет знову відчула сором і водночас роздратування і не могла очей підвести ні на Ешлі, ні на Мелані. Ми могли б придбати власний будиночок. Ти уявляєш собі, ми п'ять років одружені, а так і не маємо своєї домівки. Ви можете оселитись разом з нами у тітонький туб. Це і ваш дім. Пробурмотіла Скарлет, бгаючи руками подушечку з канапи і вперто не підводячи погляду, щоб не виказати себе переможним блиском в очах, коли хвиля повернула в її бік. Ні, але все одно тобі вдячні, дорогенька. Там було б затісно всім». «Ми придбаємо собі окремий дім. Ох, Ешлі, скажеш так!» Скарлет промовив Ешлі безвиразним тоном. «Глянь на мене!» Вона сполохано підвела голову і зустрілася з ним поглядом. У його сірих очах видніли гіркота і втома від безплідної боротьби з неминучим. «Я поїду до Атланти, Скарлет. Мені не сила протистояти вам двом». Він обернувся і вийшов з кімнати. Тріумф в душі в Скарлет пригас, заглушений мульким страхом. Вираз у нього в очах, коли він промовляв останні слова, був такий самий, як і тоді, коли він сказав, що пропаде, переїхавши до Атланти.